Sziasztok! Kicsit a horror főutánát átértek az érintő képernyők világára. Igazából a, én ma az egy ipad és egyéb ilyen új technológiáknak a, a hatásairól szeretnék beszélni, meg arról, hogy milyen irányba megyünk ezekkel kapcsolatban. Én elég sok, sokat foglalkozom alkalmazásfedezéssel. Igazából nekem a nagyapám vette az első komolyabb, komolyabb gépemet, még egy 90-es években ő rendszertervező volt. És igaz, igazából, amikor mondta, hogy soha nem lesz belőlem, soha igazi programozó nem is lett egyébként, de azért nem, mert hogy igazából az igazi programozók az a kükkártyán voltak programozni, mert az volt az igazi ember, emberi kihívás, ez az ember. Igazából a 70-es években ők úgy programoztak, hogy fogták, hiszen komoly módon kinyomtattak kükkártyákra, nem mentek, vásároltak a vásároltak gépidőt, végfuttatták a programot valami el hazamentek, őreértek az egészet, következő héten bementek, megint lepüttettek. Ilyen, ilyen ilamban működött ez a, az akkoriban a programozás. Szerintek szóval a 90-es évek, én igazából ebben az időszakban csapkontam, de mondom, gondolom, nézem így nézem környezetben az embereket mindenképp az időszakban. Pörgött bele a számítástechnikába, lényegében ekkoriban már a túléptünk azon, hogy a nagy cégeknek voltak számítógépek, a nagyjából az emberek többsége tudott valamilyen, valamilyen gépet hazavinni, ott egy gyerek el tudott kezdeni programozni, de még mindig az volt, hogy az embereknek haza kellett menni, azt, hogy gépezzenek, vagy be kellett ülni a munkájukön. A számítógépnek nem volt igazából internet hozzáférése, lehetett rajta gyúknak játszani, meg egyéb -egy hasonló. Fantasztikus volt, hogyha egy kicsit a náci műfajhoz térjünk vissza, akkor a lehet játszani, de igazából nem volt internet hozzáférés. Még mindig egy ilyen nagyon ott ülő, és még mindig egy ilyen tipikus kocka, kocka kultúra volt. Ebben az időszakban mondták azt a szüleink, hogy igazából, hogyha így folytatjuk tovább, akkor soha a büdösségekben nem fogunk kiugni a napra. És, és ebben a hitben élnek még ma is. De azt nem, hogy jöttek a 2000-es évek, és, és, és úgy tűnik, hogy egy kicsit kezd megváltozni a számítástechnikának az alaponulata. és ez egyik legfontosabb dolog, ami, ami változik ebben, hogy, hogy így meg, bejönni a laptopok, kezdtek egyre olcsóbbat a gépek, és ahogy a laptopok jönnek be, meg az olcsó internet hozzáférés, és az, az emberek Egyszer csak elkezdtek megjelenni számítógépekkel, a ginkek, meg a nördök elkezdtek kimenni a netkávézókban. A napra. Meg a napra. <gül> meg a parkban. Meg... Na jó, oda, odaig meg nem jutottunk el, de hogy az emberek kezdenek elmenni olyan helyekre és a gépeikkel, ahová eddig, eddig nem. Ugye? Mostanra pedig ott vagyunk, hogy az embereknek okostelefonyok van, érintőképpen érintőképenyős táblagépük van, ami igazából a zsebünkben nem fél rá, de folyamatosan tudják magukkal bárul lenni. És uh, még nem, ma még nem, de lassan-lassan a világon döntő, döntő internetes hozzáférési vagy számítógépes hozzáférési forma lesz az okostelefon. Úgyhogy, uh, úgyhogy iszonyat gyorsan, nagyon-nagyon nagy lépéseket tettünk. Ebből a, ebből a bemegyünk a cégbe és használjuk a gépet idáig. Ebben a két dologban, hogy egyedül a jócsaj jó az, ami közös, de valójában a teljes maga, az informatika és a számítástechnika nagyon-nagyon megváltozott. Ez most már nem, nem otthon ülünk, folyamatosan viszük magukkal. A, a gépek még korábban a 70-es években ilyen nagy-nagy szörnyű, nagy monstrumok voltak, amihez folyamatosan nekünk kellett igazodni. A 2000-es évek végére eljutottuk végül hogy igazából a gép kezd hozzánk igazodni. Korábban abszolút előíró volt. És egyébként ehhez kapcsolódóan folyamatosan jöttek, hogy a sztifi is, meg minden, minden irod, filmes műfolyban megjelentek azok a fajta ábrázolásai a számítástechnikának, hogy igazából az így beszorítja az embert egy skatujába, hogy ilyen különböző csatlakozókon keresztül összecsopvat, összesorvat emberek ülnek bizonyos kuckókban, vagy, vagy bekötik őket a számítógépek és onnan. És igazából az, az emberi voltunk, az teljesen hozzáadaptálódik ahhoz a számítástechnikai környezethez. Ami, ami, ami, amibe belekerülünk. ez képest valójában úgy tűnik, hogy, hogy, hogy nem ez a helyzet, nem, nem ilyen típusú, mint a gattakában, ilyen típusú jövőképünk van előttünk, hogy az emberek ilyen egymás mögött ülve, csúnya nagy irodákban fognak nagyon csúnya monitoring előtt gépelni egész nap, hanem, hanem a technológia adaptálódik, egyre inkább hozzánk. Egyre inkább abba az irányba vegyünk el, hogy, hogy, a, hogy a, a különböző eszközök, amiket használunk, az azok úgy vesznek minket kötve, hogy egyre kevesebb problémát okoznak nekünk, és az emberi viselkedés legyőzi ezeket, ezeket az eszközöket. Le, legyőzi azt, hogy, hogy nem kell oda mennünk ahhoz, hogy használjuk, nem kell megváltoztatni a viselkedésünket, hogy, hogy, hogy hozzáférjünk. Valójában az életünk minden területén, területén ott vannak velünk. És ebben a, ebben, a, ebben a témakörben nagyon sokan olyan irányokon mennek, hogy majd ez az azért fog megtörténni velünk, mert hogy ez a Különböző technológia, tehát azért, mert okos lesz a gép, én azt gondolom, hogy nem a gép lesz okos, hanem, hanem egyre inkább olyan technológiák jönnek létre, nek az egyik első fecskék például az az alkalmazás volt, ami az iPhone-on, meg egyébként az Android-szórban is elérhető, hogy olyan kis, olyan kis lehetőségeink vannak, hogy igazából kevés ember tudjon, kevés embernek készíteni a legkülönfélebb alkalmazásokat és programokat a legkülönfélebb élethelyzetekre. Ma már ott vagyunk, hogy az összes Bárki, aki biciklizni akar, aki, aki a hegymász, hegymász egyet akar mászni, aki búvárkodik, találhat magának olyan alkalmazásokat, amit hozzá hasonló emberek, akik egy kicsit jobban értenek a számítestekünk, ahhoz nekik. Ez a, van egy uh, híres amerikai elméleti fickó, aki, ez a Clay Shirky, aki írt aki valamikban nem is olyan régen egy, egy nem is cikket, könyv, talán egy könyvet is írt róla, ez a mennyi-cumani, tehát hogy egy olyan világ irányába menjünk, ahol viszonylag kevés ember program, tehát mindenféle területen kevés ember programhoz kevés embernek dolgokat. Nagyon személyre szabott, nagyon, nagyon hozzánk igazodó, nagyon a mi élethelyzetünkre, ami mi korosztályunkhoz, ami mi munkánkhoz igazodó alkalmazásokkal leszünk körülvér. És Ezek az alkalmazások pedig olyan eszközökön keresztül fognak minket elérni, amik, amik már nem, nem zavarnak minket. Nem kell ott melléjük leülönünk, nem kell hozzájuk elmennünk sehova. És azt gondolom, hogy ez, ez hogyha ilyen ilyen halad tovább a jövőképen lenne van az, hogy ez, ez akár testünkben legyen, akár, akár ajtunk kívül, teljesen lényegtelen. A technológia nem, nem egy ilyen csúnya, matrixos jövőképet vetít most szerintem elég, hanem egy sokkal, sokkal, sokkal, sokkal egyszerűbb és könnyebb dolgot, mint amit, mint amit, mint amit mondjuk a telefon. Úgy inkább mosolyó embereket látok, mint gépekre mint rádúgat zombikat vagy náci, náci zombikat. Úgyhogy egy-két képernyőt adnék, hogy milyen új típusú dolgokat hoznak mostanában ki. Ez a, ez a terület szerintem maga az meg az érintő képernyő egyébként mostanában a legdinamikusabban fejlődő informatikai, ökoszisztémai, hihetetlen gyors, innovatív fejlesztések mennek ezen a területen. És egy-két egy konkrét tapasztalata, amit, amit nem váltott be. ez az Kifi mindig azt látjuk, hogy, a, hogy az emberek állnak, és a, mondjuk a egyik legjobb példa az a 2000, 2001-2 környékén gyorsan akartam mondani, hogy melyik ez a Tom Cruise, az típusú állásod, és ott egy fárasztó munkát végez. Jól kell hát nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy, hogy nem, az emberek nem fognak fárasztó munkával táncolni azért, hogy egy számítógépet vezéreljenek. Úgyhogy az érintőképenyők és a legtöbb innováció azon a területen megy, hogy az érintőképenyőt hogyan tudjuk nagyon-nagyon egyszerűen vezérelni, nagyon kevés mozdulattal. És ezen a, ezen a területen például a, a különböző magazinos, megoldások, nagyon jó megoldásokat hozzal mutatok. Például itt van például a flipboard tud ami lényegében teljesen úgy működik, mint egy magazin. Ha kézbe veszel egy, egy iPad-et, ez a Flipboard magazin, a valójában nagyon kevés kevés térel attól, hogy egy, egy lapot, mondjuk egy napi újságot olvasgatsz, mondjuk a népszabadságot. Annyi a különbség, hogy amikor kinyitod, akkor, akkor azok, az, azok a hírek, amik ott vannak, azt az parátra meg, illetve a a nem tudom, unoka testvérednek, a, gyerekének a, a éppen kirányodásos fotói vannak ott megosztva, és az van magazinformálba szerkesztve. De a dolog, a dolog működik, vagy itt van például a, a pinter egy ilyen iPad-es kliense, amelyik nagyon-nagyon egyszerűen ilyen egy lapozós módszerrel ráteszed az ujjadat, és lökögeted a lapokat, úgy tudsz benne navigálni folyamatosan, és nagyon-nagyon egyszerű tényleg kézmozdulatokkal vezérelhető, semmi, semmi bonyolultság, semmi nehézkeség nincs benne. Úgyhogy igazából ezeken a képen győződött, hogy valójában ennyit akartam mondani, szerintem egy egész jó kis, jó kis irány jön ezekkel a távogépekkel, sokkal, sokkal barátságosabb, mint amit az kifigben elképzeltünk. Köszönöm szépen! Kinek a kérdése? Igen? Igen? Szerintem ez nem a fóki, hogy a művelőm mind a kézzel a művelőm? Nem én az van, hogy Miért? Miért? Azért, azért nem fog szerintem kidúlani, mert hogy még az internetnek egy 10x valány év kellett, mondjuk az a klasszikus PC-ek. viszonylag egy de be beérése volt, addig az okostelefonok, meg ezek a táblagépeknek úgy tűnik, hogy három év kell. Most már az amerikai, meg a nyugat-európai piacon állom alatt át fogják venni a PC-től a domináns elérési formátul. Úgyhogy igazából, hogyha... Olyan szituálvanás van, ezt mint fejlesztőként tudom mondani, hogy ha eltalálsz egy-két olyan alkalmazást, vagy egy-két olyan dolgot, ami megmutatkozik az emberek hihetet, hihetetlenül rombol a piac, folyamatosan van felvevő igény az alkalmazásokra, arra, hogy megvásárolják. A másik legfontosabb pedig, hogy ez az okoszisztéma, ebben ki van találva, hogy hol van pénz, hogyan csinálsz pénzt. És egyébként ez az egyik legfontosabb, amiért nem fog szerintem kibukkanni. A maga a technológia lehet, hogy nem fogják. Százszerzéken átvenni. Tehát nem gondolom, azt, hogy az érintőképernyő kép egyben lenne ad a 100%-os formája az elérésnek, de az biztos, hogy, a, hogy egyrészt nagyon sok embernek elsődleges formátuma lesz, a telefon az egy, a telefon az mindenképpen ott lesz, a még olyan gép nem biztos. A másik pedig az, hogy tényleg itt egy, van egy olyan üzleti modell, ami, ami működik. Tehát ez egy kis alkalmazásfejlesztőtől kezdve a nagyokép, meg rögtön, ahogy oda teszik az alkalmazásért, fizetnek ezekért a dolgokért. Nem az, amit az internetes boom, magikor kutyaját próbáltak meg értékesíteni interneten keresztül, és kiderült, hogy az emberek nem, nem akarnak kutyakaját venni, pedig, pedig jól, tehát megkölt. Itt, itt egyébként itt nagyon gyorsan meg már mögöttünk van az internetet. Akik most ide egyébként az iPhone, ezekre az alkalmazásboltokban meg ezekre fejlesztenek, azok, túl, azok már túlélték a, túl a 99-es, meg 2000-es boom és tudják, hogy milyen az amikor ésséggel csinálunk sok pénzért. És nem vagy nem is éltek még akkor. Vagy nem, vagy nem is éltek. Vagy azért. Ja, említetted ezt a Manit to Manit című könyvőről? Egyes, hogy, hogy ebből azt mondja, hogy kevésen megtevesz kevésben a korra. A Manit to az mire utal? Igazából, hát csak annyi, hogy, hogy, hogy volt, igazából ő abból indul ki, hogy a, hogy a Microsoftból indult ki, Hogy volt egy nagy cég, ami a világban meg több ilyen egyébként nagy cég, ami a világból nagyon sok embernek fejlesztett, viszonylag sok fejlesztőben. Most pedig egy olyan világ jön, amikor, amikor olyan cégek, kis cégek, kicsi egyetemistáktól kezdve, kezdve közepes méretű cégekkel, hát olyan több ezer, több tízezer vagy százezernyi fejlesztő csapat dolgozik kisebb projekteken, ami kisebb célközönséget célhoznak. Tehát nem, ma már nem az a menő, hogy egy, hogy egy office egy mondjuk szövegszerkesztőt építesz, bár sokan csinálnak, az iPad-es egyébként teljesen értelmetlen lenne, nem értem, hogy minek, de csinálnak szövegszerkesztőt, de hogy ez a, ez a folyamat, tehát hogy inkább ez a folyamat tűnik most dominásnak, hogy kis cégek, közepes méretű cégek, ezreit, tízezreit fejlesztenek a lehető legdúvább nézsekre. Tehát tényleg olyan, a hegymás, már van ötfajta hegymászó alkalmazás, nem tudom, tíz fajta, beben, talán nincsen, de, de tudom hogy húszfajta, hogy húszfajta nincs a de egymászóból tudom, van biciklizus alkalmazásból is rengeteg van, tehát ezek igen, Igen. E, az szóval valamit mondani, hogy, hogy mondjuk akkor lehető nem intálni, hogy mi van az iPad-en túl, tehát meg, megcsinálta az ebből hogy három évvel ezelőtt elkezdte megcsinálni a gyönyörű érintő és kontekciót, hogy tudunk előtt a lapozlati, zoomolni, stb. Alapvetően erre a dolgokra, épp most ez az egész létrejött egy ilyen nagyon emberbarát felület, amely mindenféle feladatot le tudunk képezni. Mi az, amit ez még nem tud, lehet -e abból valamit lehetni, -e, hogy mi az, ami még kellene bele, illetve mi az, amivel ez még fejlődhet tovább? Most is. Nem tudom, egyszerűen most, most így nagyon elér a határa. Tehát az elképzelés határa, hogy érintőképpen érintőképernyős eszköz, az biztos, hogy lehet, lehetne, lehet még ennél is gyorsabb. Az a grafikus, tehát maga az eszköznek a gyorsaság egyébként nagyon-nagyon korlátozott akkor, hogyha nem olyan típusú dolgokat csinálsz, születni, amit az Apple szeret például. Tehát még, még, jó, még jóval erősebb kép lehetne, de igazából maga az érintőképernyő abban az értelemben teljesen kifarad, ami, ami nagyon fog... Ami, ami változhat nagyobb, kisebb, a méretek talán változhatnak. De ez az érintőképen én magában szerintem ez most a következő. Ugyanúgy, ahogy a számítástechnika, mint a maga monitorjával, megerével és minden itt volt jelen az elmúlt 30-40, nem tudom mennyire, de most az érintőképen én is szerintem itt lesz fenn. Talán, talán változik majd. Mert én nem, ennyire nem látok előre, de nem is annyira foglalkozom ezzel a dologgal. Azt a fotorológusnak köszönöm. Már csak Igen. Hogy lehetne? Le? Nagyon jó. Lehet. Abszolút lehet. Le. Nem, az az, azon, hogy a, nem az a helyzet, hogy vannak, nem tudom, hogy vagy, mint egy amatőr, amatőr szinten abszolút lehet, Hát ugye az mint ezek az ilyen egyszerre 35 dolgot nyomogató, itt egy videókat lehet látni ilyen, ilyen koreai srácokról, ráncokról, akik ilyen nem tudom hány, hányat kattintanak másodpercekben, az nem lehet 120, igen. De ilyen brutáljuk, ezt nem lehet reprodukálni. Az érintőképernyő érintő valószínűleg egyébként meg változni, nagyon sok új játékok jön ki például, ami, ami korábban nem volt, és szerintem ezek a legérdekesebbek, és ez sci-fi zseniális játékok, osmos kezdve a... A, van néhány ilyen nagyon-nagyon zseniális játék, ami kihasználja az érintőképernyőben azt, hogy több helyen tudod érinteni a képennyőt. És például ilyen, ilyen stratégiai játékok, ilyen, amiben több repülőt kell irányítani, és akkor az új adatúzognantot lehet vezérelni, le lehet lőni különböző rakét. De, Hát jó tehát abszolút beköbehúzza az embert, és működik. Tehát ebben szerintem nagyon sok innováció lesz, hogy milyen ilyen típusú milyen stratégia érintőképpen is szerintem erre például zseniális ezekre a típusú játékokra, amikor, amikor például egy ilyen űrflották kell vezérenni Csak még az állapod, ehhez kicsit hatalra, szerintem lehet, a hogy a kóra vagy srácok, jobb 45 készán készán fogják, hogy 45-szer fogják udalást csinálni. Oké. Okay. Ha nincs más kérdés, akkor köszi szépen, Ebi. Jó van? Volna egy kicsit kérdés. Nagyon belmentünk a jövőbe, meg meg tényleg valós pénz van benne, egyebek. Viszont nem tudom, hogy mennyire érzik -e az átlagemberek emberek azt, hogy ennek azért névilegű etikai a is felvett, az alkalmazások megosztása illetve, hogy ellen lehet-e bármilyen szűrőt összehúzni. Személyes mi? tapasztalataim szerint a fiatal emberek az alulődős telefonikon egymás közt megosztánkodnak, hogy hogyan kell tulipánták nekünk kapva, egyebek. Nem tudom, hogy hányan vagyunk tisztában az, hogy mi az a tulipán, de sajnos ők tizenévesen meglehetősen tisztában vannak vele. Én sem tudom. Drog. Drog. Igen, hát ez a... Vagy Ezek a komplac a... Egy a... Nem az érintők ezt azt az hogy megoztott egymással az alkalmazásainkat erősebb. Igen, ösztön. Egy feltontot fotódt keresem. volt ez a Gyilkosok egymását, talán, külön, oldal, hogy gyilkosok egymással találunk, különbe voltam, hogyha hogyan kell csinálni ez, ez egy ezeket. Ez egy emberi. Tehát azt Te meg az Uber-et is megtalálod. Nem a cégek, oh, hiszek his, a technológiában. Ezt kéne valahogy, ott van ilyen szűrő. Igen, de a blog az hang van? Szűrő az van egyet. Az egyébként sokkal korlátozottabb. Igen, jól menek, de egyébként korlátozottabbak. Tehát, hogy az iPhone és meg az Android, még az Android egyébként sztorysóval korlátozóbb, mint amit a webben. Tehát ma a webben, ha egy, egy rendes, rendes nigériai szerverrel véreszted valamit, akkor valami a helyére, ezt akkor azért azért táncolsz. azok az iPhone azért az iPhone-nak vagy az iPhone-nak a boltja, az, az abszolút nem fel semmi olyasmit, ami, ami kicsit is problémás. Az Android-on is egyébként ki lehet tiltatni a pózásokat, amik nagyon, nagyon csúnyán viselkednek. Az, hogy ez fiatal hogy nem éj, vagy, vagy nem, hogy nem tudom, kell ez Ez egy jó technikai, jó technikai. <haz>